Tiana ha acollit aquest dissabte al Consell de la Joventut Socialista de Catalunya. La branca jove del PSC ha posat sobre la taula les línies de treball dels propers mesos que passen per la reconstrucció del projecte de l'Esquerra Catalana i la recuperació de l'electorat juvenil. Per aquest motiu, a més de reclamar que el PSC actualitzi les seves propostes, la joventut socialista ha presentat projectes en diversos àmbits destinats a atendre les necessitats dels joves. En primer lloc, combatre l'atur juvenil i lluitar contra la precarietat laboral i, d'altra banda, aconseguir eliminar els problemes de penetració electoral en les franges més juvenils, tal com ha destacat el primer secretari de la formació, Javi López. El que passa principal amb l'electorat eh, juvenil és que cada cop se sent menys identificat amb la política institucional, no? I no crec que hi hagi cap partit capaç, ara per ara, de canalitzar els anels o solucionar els problemes o parlar de tu a tu amb bona part de la joventut d'aquest país. Però esperem durant els propers anys, reconnectar amb aquesta gent, que més és bona part dels de electors que ens han donat victòries electorals molt raó abans aquí a Catalunya. La jornada d'aquest dissabte també ha servit per posar en comú el treball que s'està fent de cara al Congrés del PSC, que ha de servir per escollir el candidat que ha de succeir José Montilla. En aquest sentit, la Joventut Socialista de Catalunya defensa que el candidat es faci mitjançant primàries obertes a la ciutadania, com els socialistes francesos, i que les polítiques ecologistes tinguin un major pes en la formació. Des de l'agrupació de Tiana, anfitrions del Congrés, han fet una valoració positiva de l'acte. Escoltem Pau Blasco. La valoració és molt positiva, sobretot per l'assistència i, i pel moviment de, de gent jove que hi ha hagut avui aquí al Casal. I després la valoració política, penso que hi ha hagut molt debat enriquidor, que hem pogut parlar entre nosaltres i realment sortim reforçats d'aquest Consell. Hem marcat eixos de treball, eixos que hem de continuar afiançant, sobretot en el pròxim Congrés del, del PSC i el nostre Congrés que tindrem el mes de març. La sala al Benís de Tiana ha acollit la visita d'uns 200 joves socialistes. També ha assistit altres personalitats destacades del socialisme tianenc, com la primera secretària i alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que ha fet la conferència inaugural, i també l'exconsellera, Caterina Mieres, i el que va ser director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Joan Josep Barbel. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.